Gasteizko talka okupatutako kune feministaren ustutzea jarraitzen ari zela, ertzeintzak alabedi irratiko kazetari bat identifikatu, telefonoak kendu eta izuna jartzeko mehatxua zioten. Jon Hidalgo alabedi irratiko kazetaria. Laugarren edo posgarren aldian, Bat batean orduan etorri zen e, ertzainak esan ez ezin duela grabatu neukela grabatzeko eskubierik eta horri izan gunean istilua. Ertzainak persona fisiko bat zela argodiatuz datuen babeserako lege dekretuak hala agintzen zuela azalduz. Ne kojoan mi derecho por el real por el real de protección de datos, que no me puede usted grabar, ¿de acuerdo? Si e, eres un servidor no. no. de trabajo te puedo grabar cuando estás trabajando en la no. jarduna grabatzeak ontorioak izango zitula argi utzi zioten berak 40.000 eta 300.000 euro arteko isuna aipatzen zuen egongo da delituren batei isun hori daukana baina kasu honetan ez, berak mehatxuak egiten egon zen, ba, momentuan bideoan entzuten den bezala gure zuzkerritako audio horretan entzuten da nola asten den esaten ezinniola grabatu berak bere irudiaren babeserako eskubidea zeukala eta eztabai da horretan egon ginen igual 20 minutuz Eta bera, bera esaten eukala grabatzeko, grabatzeko eskubidea, eta ni baiet, kastaria izateagatik eta gainera edo zeiniritarrek dauka estatu espainiarrean polizia grabatzeko eskubidea, eta bete beharra ere esango nuke poliziaren kontrol lan hori egiteko, eta berak ni oztopatu nahian, ba mehatxu ezberreinak egintizkidan, bai desobedientzia delitua jarriko zidala, bai eh, atxilotuta eramango nindutela, bai mobiliak henduko zidatela, eta baita ere iruren miliarteko isuna jarriko zidatela. Existitzen dira delitu boiek, baina ez dira aplikatzen nik niz zilegitasun osoan neukalako bertan egoteko eta grabatzen egoteko. Beraz, mehatxuak agian errealak izango dira, baina badakigu kasu honetan nik neukala arrazoia. Errekin niremendu judizialen bat, jasotzu? Hora ingozez, berak ere aipatu zidan, ondoren kontu da mobiliak kendu egin zidala, eta ordu erdira edo, lortu zuten nik ez grabatzea ekin zauri, baina bueltatu egin zidan ondorenera, eta bueltatzenako momentuan ere esan zidan, nere datuak gordeta zituztele eta edozein modutan erabiltzen banituen irudi hoiek salatu egingo nin dutela guk noski eskubidea daukagu irudi erabiltzeko argitaratu egin ditugu eta orduan baliteke hemendik aurrera e, nere kontrako salaketaren bat edo egotea oraingoz ez daukagu guk konstantziarik eta guari gara baloratzen da ekintza legalen bat abiatzea agian baita ezaintzaren kontra Gure prentxa askatasuna eta informatzeko askatasuna urratu dutela sinisten dugulako, baina orain goz nire kontrako salaketarik ez dugu ezagutzen. Hala ere ez dugu deskartatzen, agian etorri daiteke aurrera. Eguera baretu zenean ere kazetariaren aurkako jazarbenak ezuen etenik izan. Egun berdinean alabedi erratiko beste kazetari batzuk ere mehatxuak, identifikazioak eta beraien lana burutzeko ostopoak jaso behar izan zituzten.